Nije malo broći sestri ovo naše sabranje i nije do njega došlo bez Božije pomoći. Da jeste tako, posebno ovo naše vrijeme ističe vrijeme u kome što je začeto utrobi žene sa velikom kon je zvazi na svtlo z dana. i svako začeće i zaziva veiki rim. Ima svakim zakretim trni obak smrti se nadvije. Koliko začeih nije sun za vidjelo, koliko zakretih nije rodđeno, Koliko začetih nije krštenje primilo, koliko začetih postade slijepo. I u vremenu kad se djeca na taj način ubijaju utrobama matera, a naš narod drži prva mjesta među ubicama, Jedan smo od najgrđijih naroda po tom pitanju, najopasnijih, najprvoločnijih naroda, iako po našoj gordosti to ne ističemo, to ne priznajemo, iako nam bičevi gnjeva Božijeg pucaju po leđima, iako se osjeća velika prijetnje Božija uz razne situacije, Tako da je pravo čudo Božije što smo se sabrali danas da pokušamo da doživimo. Ajde da ozvolimo pa recimo i da praznujemo za čeće svetoga Jovana Krstite. Em, rekuo bi se, nema nikakve veze sa nama. Em se začeo davno prije više od 2000 godina em rođen onako kako je rođen i od onih od kojih je rođen najavlivan od onih koji su ga najavili vrhovne nebeske sile vaspitan u pustinji vaspitan angelima prorok boži preteča gospodnji strašan carevima, strašan zemaljskim carstvima, strašan svakom grijehu, izobličitelj svake laže. I danas, posle više od 2000 godina, evo mi, čudom Božim i silom Božijom, uspjevamo da se saberemo oko praznika njegovog začeća. Naš štec Marko, rođen u ovim danima, jutros nije znao koji je praznik, znao je da treba doći u hram, ali pošto je rođen u vremenu kad se začeto uglavnom goni i uz veliku muku probija na svjetlost dana, tako da nije ni čudo, pošto ozračan takvim duhom, da ne zna za začeće Jovana ne zna se praznuje začeće i zaista braće i sestre praznovati začeće zahtjeva malo veću svijest duhovnu malo veće uključivanje u crkveni liturgijskih života da bismo smo slavili začeće moramo dobro da znamo ko se začinje Da je kasnije radiju kako je živio da li je prorok i preteče bio a ako jeste čiji i koga najavljovači preteče bio kako završio da li od neke bolesti da li od infarkta dali su mu glavu sekli ako su mu osjekli, su je sekli Gdje je ta glava poslije završila, šta je govorila prije nego što je posječena bila, mnogo što drugo treba da znamo, treba da znamo šta je sam Bog rekao za njega i tek onda da praznujemo taj praznik dovodeći ga svakako u direktnu vezu sa nama, jer čijem ga crkva danas, Ističe, znači on se i nas tiče. Nedavno smo čitali u jednoj bogom nadahnutoj knjizi da je jedno od dejstava nečistih sila koje se projavljuje kroz vraćanja, gatanja i druge satanske obrede, ima je наш народ i те како склон разnja строje i разne druge tehnike, a народne zašти se благоdaću Бож odvojено церкve je Iгиčka за демон. Сvaki čовek, kokoго он то не знаo, а to виše не zna то je ладши prijem i боja iiggračka руma, Demona, kojima je to jedina utjeka da se sa ljudima poigravaju i zlobno igraju, a reče mudro da je jedna od potvedista i očiglednih da se ljudi ne uzimaju, da nema udaja, da nema ženiti, da žive sami, goli, besplodni, čekajući srp, čekajući nož, koji će ih besplodne posjeći. Smokve besplodne. I zaista danas kad pogledamo najviše je takvih braći i sest. Mnogi mladi ljudi mladost protraće. Vrijeme prolezi neumoljivo, ništa se ne dešava, nikakoga plodnost. Crkva pokušava da zaliva Obnovljeni kreštenjem, pomazani duhom svetim, zalivani raznim blagoslovima, zalivani najskupljom vodom, zalivani krv ljubožijom, godinu, drugu, treću, nikakvih vodola, nijušta da se uloži život, da bi se umnožili darom. I tako mnogi besplodni čekaju onu prijetnju gospodnju i testiraju trpljenje Božije koje će ako ne daju ploda, sigurno iznenaditi. Posjećenje. Jedan od uzroka te to kukavičluka. Jeste i nevjera, slaba nikakva vjera. A ta vjera za posledi su, braće i sestre, ima strah. Opravdan strah. I taj strah je epitimija za slabu vjeru. Gde je slaba vjera, tu je veliki strah. Gde je slaba vjera, tu je neodlučnost, glitalost, površnost, Dezerterstvo, kukavičvo, izdaja i prodaja i predaja, ali u tom slučaju i opravdano. Zašto? Danasni sveti praznik nam daje odgovor i na to pitanje, braći i sese. Čovjek prosto začer. I ostavši samo na tom začeću i u grijeku začela, majka ga u grehu začela, majka ga gršno ga rodila. Nema volje za život, nema volju da drugome grijek predaje i grijek prenosi, nema volje da smrt širi i džavovu radost da pričinjava, prosto zakvinjući i prosto rađajući. Od toga nikakve koristi nema. Začeće svetoga Jovana Hrstitelja, braće i srstva, nema nikakvoga značaja. Ako se Bog nije ovo poti, Jovan Hrstitelj, ako nije prorok gospodnji, Ako nije preteča gospodin, on je, braće i sestre, niko i ništa. On nikakvu vrijednost nema kao čovjek začet. I ne samo on, nego niko, braće i sestre, pa ni mi začeti, rođeni od majke, u grijehu začeti i u grijehu rođeni nikakvu vrijednost nemamo. To je sama bolez, sama smrt, gnoj i smrat. I zato ljudi koji nemaju vjeru pod pritiskom te realnosti ne smiju da se odluče da idu naprijed, ne smiju da se odluče da žive i da život drugome predaju. Ali Crkva Božja, braće i sve, sveti Jovan Krstite, govori da iako smo u grijehu začeti, iako smo bolest u začeću primili, iako smrt od samog začeća radi u nama, ipak nije, braće i sve, sve izgubljeno i nije sve u njenoj vlazi mada jeste sve što nije Božije i što sa Bogom nije sjedinjeno. Zato praznik začeća svetoga Ivana krstitelja, podstiče nas, braće i sest da je ovako začeti jer mi smo začeti, mi smo u začeću mnogima od nas je duhovni život u začeću ali Ako se ne produži podvigom, strpljenjem i strajnošću na putu evanđelskom, na putu podviga evanđelskom, na putu crpenog života. I ako se na taj nakrin ne povežemo sa ovopločanim i sjedinimo svoj život sa njegovim životom, svoj duh sa njegovim duhom. Svoj ум um са njegovim умом svoje srce са njegovom blagodaćom, svoje tijelo са njegovim tijelom, dakle ako se ne sjedinimo sa Bogom, uzavutno se začinjali. Od toga nikakve vrijednosti nema. A čovjek koji se vjeruje, sjedinuje sa Bogom, on je ostavio, braći i seste, svoj život. On se ispunio životom. I on, iako možda nije predavao život drugima, on se kroz Boga sjedinio sa svima živim. On je u većoj zajednici nego što je bezbožna majka sa pobožnim djetetom. Veću zajednicu ima onaj koji je sam, a kroz Boga se sjedinio sa ljudima crkve, nego oni koji su samo smrti bole spredali svom djetetu, ako su ga uopšte rodili, jer mnogi ne rađaju, mnogi ubijaju. Dakle, veću srodnost i dublju povezanost imamo kroz gospoda sa svim članovima crkve nego jelesno srodstvo što daje i nudi. A Sveti Jovan Krstitel nam svedoči, vidimo kako je moćan, braće i sestre, kako je silan, sve je važno što je od njega. Svet, svet, svet. Svaki prazan, pazite, začećem u slavi, rođenjem u slavi, stalnu tu iz Gospoda, svaki u sora je njegov. A on dao usjekovanje, pa, pa obrjeđenje, jedno, drugo, treće, vrho prisutan u crkvi. А zašto je on tako prisutan, braće i sese? Šta daje snagu njegovom imenu? Šta daje snagu ne samo njegovom imenu? Šta daje snagu imenima svih svetitelja naše crkve? Šta daje snagu imenu svetoga Savoš? Šta daje snagu imenu svetoga Vasilija Ostroška? Šta daje snagu svetome Petrucetinskom? I uopste svetome Đorzijom, mučenicima? Šta može да da, da snagu i našem imenu? da bude zapisano u knjizi vječnog pamćenja i vječnog života. Isti je onaj braco i sestre koji je dao snagu imenu Jovanovom. A ko je to? Pa, ako pitamo Jovana, onda ćemo znati, vrlo jasno biti pučeni, da je to gospod Isus Hristos, cijen Boži, spasitelj svijeta ova pločeni Bogu. Ako pitamo bilo kojeg od apostola, čija su i mene i tekako moćna, ako pitamo moćnog Pavla, Petra, Jovana, Bogoslova, bilo kojeg apostola, i oni će nam ukazati, braće sestre, na istoga gospoda Isusa Hrista, Sina Božja. I tako redom, do dana današnjeg do svetoga Nikolaja, Žičkog, Simeona Dajbarskog, Justina Ćelijskog, Jovana Šangajskog, Nektarije, Eginskog, ako pitamo Sinajsku goru, Svetu goru, Palestinu, Kijo Pešovsku lagu, Serafina Sarovskog, Sergije Radonjevskog, bilo kog svetitelja u crkvi našoj svetoj pravoslanoj, svi nam oni ukazati na gospod Isusa Hrista. Ne na sebe, kao mi sveti Jovan, što nije ukazivao na sebe. A kako, braći i sese, onda mi ili neko drugi od ljudi može da se osmjeli da ukazuje na sebe? Kako roditelji mogu da ukazuju na sebe ako sveti Jovan ne ukazuje na sebe nego na gospoda? Kako, recimo, može škola ili bilo ko drugi da ukazuje na sebe, da li u pitanju pojedinaca? Ili neka zajednička, zajednička, politička, ekonomska, vojna, zdravstvena, kriminalna, da ukazuje na sebe, ako sveti Jovan Krstitelj ne ukazuje na sebe, nego na gospod. Ako sveti apostoli, koji su mrsle razkrasavali, sijem pomisteljivali, ne ukazuju na sebe, nego na gospoda i na crkvu, Kako onda drugi mogu na sebe da ukazuju? Kako onda mi možemo da ukazujemo na sebe? Sebi samima ili drugima? Dakle začeće svetlug Ivana Krstitele, braći i sestri. Kreće ka Gospodu, ukazuje na Boga. Gle, jaginje Božje. Hoće da nam odvoji um od nas sami. Tu pijevicu gordosti, to... Krpelj koji se za nas uhvatio i neće se odvojio od nas sami. Krpelj samo ljubi. Neprestano razmišljanje samo o sebi. A glej ljagnje Božje koje je došlo da uzme grijeh svijetu. Da to slobodi. Živo da ti da i značaj kom životu da da. Ime da ti osnaži, da se pamti, da se ne uprašiš velikih imena da ti da silu da možeš da u carstvo nebesko među velike svjetitelji. Kako ćemo od stilopora, imeno od stilopora, od slame, od plastelina, od plastike, kako ćemo našminkani, braće i sestre, kako ćemo sa silikonom u carstvo nebesko. Evo Zakarija pravedni prorok, veliki, pa se upraši od angela Gavrila, došao sa doborom namjerom, a on se uprašio. I mnogi drugi su se prašili angela, a mi treba da uđemo carstvo, besko braći se, se svetiteljima da živimo. Ne 10 minuta i ne sat vremena ili sat ima koga treba u služenju, nego vjetno i bez kraja. To je veliko društvo i snažno imeno. I ako ne budemo imali, braći i srce, silu Boži u sebi, ako sila Božja naša imena ne iskuje naša srca, ime ili srca, našo života, mi nećemo moći tamo družiti. Ovdje se mi tako odlužimo, posjećujemo, glomimo, poziramo, tamo toga nema, braći srce, tamo ili jeci ili nisi. Ako te ogen ispita i poveri, onda možeš, ako se istopiš, onda te nema. A neće nas biti, braći i sestra, ako se sa Bogom nas jedinimo. A sjedinjujemo se sa njim kroz crko pravoslavno, kroz svetotajnski je liturgijski život. Gle, javnje Božje, evo u crkvu, koji uzima grijeh svijeta. Evo i danas da uzme taj grijeh. Uzimo je grijeh prije hiljadu godina, ali i danas ima grijeh. Mi danas grešimo braći i sestra. Nama neko danas treba taj grijeh da uzme. Poštojemo mi što je uzeo grijeh Apostolu Petra, što je uzeo grijeh Marije Egipćanu, moj seju razvojnik i mnogim drugim razvojnicima i budnicima, ali nama je potrebno da i naš grijeh uzme. A gdje je on onda? Evo ga, braći i sestre, Sveti Jovan, tu je danas, njegovo začeće praznojemo, I govori nam, evo ga u crkvi pravoslanoj, tamo idi, tamo ga primi i on će ti dati život i pokoj i sve. Zato se treba radovati braći i sestre i začeću Jovanovom, jer to je radost velika u najavi. To je zora velikog dana, zajedno sa rodjenim majke Božje, mada Naravno, neuporedivo niže, ali ipak u tom rabcu jer se gospoda tiče, a da se majkom božijom ništa se porediti ne može, ne zato što je odvojena od nas da je nemamo, nego odvojena je da bi nam silu dala jedina ona, jedinu spasovnu silu, jedinog istintog Boga rodila nam. Zato se ne upoređuje, a majka je naša, da se radujemo tome i da živimo u crkvi sa Bogom se sjedinjujući. A ne možemo se sjediniti ako se prethodno ne odvojimo od sebe, od gordosti. Se odvojimo od sebe, se sjedinimo sa Bogom, samo onda možemo se ostvariti kao ličnost. Samo onda, braći i sestri, naše začeće ima smislu. I imaće i vječno trajanje i vječno blaženstvo kroz crkva u carcu nebeskom. Zato budimo oprezni, Bog je dao život, treba ga ostvariti, treba ga u imati, a to je moguće samo kroz zajednicu, liturgijsku zajednicu koja je nemoguće izan pravoslavne crkve sa ovopločenim Bogom Isusom Hristojom. Sjedinujem se sa njim, silom duha svetoga, osjećamo, braći i sestri, jer djeca, otca nebeskoga. Svetoj trojici, Bogu našem, neka je slava u vrkove, u vrkove. Amin.